Menslief, ek is lief jou, maandag middag om 5 sam met Corrie. Goeiemiddag en hartelijke welkom by my program, Menslief, ek is lief jou. My naam is Corrie en jy keir sam met my by net radio SA en FM stereo, wat in samenwerking met mykaar op die is, baie welkom en ek hoop jy geniet my program vandag en natuurlijk is vrijdag en vrijdag om 5 het ons nes maandag om 5 my program mens lief, ek sal vir jou en ek her saam met jou vir die volgende eerkie met heerlijke muziek en a paar positieve gedagtes, ek hoop ek geef jou bykie kost vir jou siel en bykie energie vir daar die afdaal vandag Op my spijskart ek vandag A paar dinge sê ja vir die rechte dinge, dinge As liefde vir mys vlop Om die rechte vriende te hee En dan ook ons wat graag Iets in die leven wil beteken Maar kom ons speel eers A stikkie by siek en soos ek die afgelopen paar Da of week of 2 niewe muziek speel, ek het nog steeds hele klompie, niewe muziek wat ek ontvang het, wanneer ons kan luister, kom ons luister dit, stierf my van my booskap, en sê vir my wat denk jy van die niewe leagueies, moet ek dit op die dagelikse speellijst sit, of moet ons maar net gedure in die programma speel, of wil jy graag meer dan al luister, is dit een treffer, is dit nie een treffer nie, kom sê vir my, let ek terugvoering kan gee, na die muziek promosie maatskapie toe, hier so op die speelhuis, het ek vir Daniel, jy ook met volratie, kom hy! <tied> Die aansie van die sievde sievde tri, da jonge Thomas so geen beskermengel nie. 'n Duisend onhoudgans en mas, oor ten stil. Selfs gebein maar die tafel waai s'n rond hier. Ja selfs gebein kaptein by die donkerste ure. Die donker land se trom. Die Duxen sing sei lein, a boer en sei perd, adem as tor en sei ding, sei naam wil over geld en die toekoms loop reg vinnig, die storm is nog nader na, lê ons alder vaar, ons voor uit wolte maree, hier siener helde daar, net weer van ons en nie lig, op jou vongs rug, we moet dit drom mal as musiek rol hier almal E'n dapper man en verdes wat ons weet in de sal, ons vol raad, vol te made, vol raad, vol te made. Jouw naam is goeie raad, jouw van is goed gemaakt, jy s'n goeie hout gesnij, is dit alles nou voorbij? A bejaarde op sy hings, grys langhaar, grys groe oor Rinkos vir sy soldaat, sien as korporaal Dis volraad wolte made op sy per nedergroot Sy wolte made oor sien matrose spring oorboort Sy wolte made hart is groter as die dood Volraad vleester sag, hou vonk ons moe daarin Hulle peil toe onverskrokke die stormbranders in Dapper man en dier word so sies op ons sand Twee grijp die saal moesam terug na die land Ja hoor dat heel af uit Ademastor sa hand Weer en weer en weer, al te saam siewe keer Met veertien aan bal, nog een laatste, achtste keer Volkrakat sy ja, hand, ongehoorsam, moog en stil knank, matroos, De jonge Thomas knak, sies matroos, spring en gul Ja, desperat, die knakke man en pers, dat me wil Die donders van sy Die luxus en skynsei lemie, 'n in sy verder harde mas toe en sy ding, sy naam verkelp en nie jou tromslaat Die storm is nog nader, hy blai ons altes vader, ons vooruit vol moet barre, jy sien die helde darde nik meer van mers in die lig, jy op jy fonserug, die hof se rug, by musie dank opmal, goed hier hommal. Een dapper is wat ons hier en dus al Ons Volraad, Volte Mader Volraad, Volte Mader Jou naam is Goeie Raad, jou vang is goed gemaakt Jy sê goeie hand gesnijd, is dit alles nou verbeid Hy spoort om sy kop, om die zee is een geduid wil nog keer maar in Gods hand het jyn en kleid Ja, Volraad wil nog keer Is dit alles verby? Dit was 'n nuwe enetjie van Daniel Eurick Meade Vorrage. En ons kyk wat ek op my spyskaart het. Eerste op my lysie is om ja te sê vir die regte dinge in die lewe. Ons ervarings bepaal wat ons glo. Kies vandag hoe en wat jy wil beleef vind uit wat jou gelukkig maak, so dat jou lewe daarmee kan vul, onthou, elkeen van ons, het ons eie, lewekie, ons eie, toneel, ons eie verhoog in ons kop, en ons ervarings wat ons gehad het, ons met milieu waar ons groot geword het, ons kultuur waar ons groot geword, ons ouwe reis, ons ma, ons pa, ons boetiesissies, vriendenkring, school, al daar die ervaring, het ons, gemaak wat ons vandag is, en het gemaak dat ons gloe wat ons gloe. Nie een van ons is die nie. Nie een van ons denk die nie. Nie een van ons sy ervarings is die saafde nie. Elkeen van ons is een niek en speciaal. Onthoud dit, jy is een niek en speciaal, daar waar jy in jou kar reis nou, en saam met my keier, of op die sitkammerbank sit, en een lekker kopie thee, of koffie saam met drink, of selfs as jy daar langs die viswater sit, en saam met my keier, ek hoop, jy het een lekker snoesige stoel, of sitplakkie, waar jy lekker saam kan keier. As ek nou denk aan ervarings, die einaar vind een groot olifant, het hom met een ding touw aan een boom vastgemaak. Een man wat voorbij stap, vrou toe of hy nie bang is, dat die olifant die touw sal breek nie. Sy antwoord was eenvoudig, die olifant sal nooit probeer losbreek nie. Jy sien, jy leer die olifant as hy jonk is, as die touw sterk genoeg is om hom vast te hou, en na mate die olifant groter word, verander hy nooit sy manier van dink oor die touw nie. Hy bly altyd geloo dat daar die touw sterk genoeg is om hom vast te hou. Daarom sly nooit probeer losbreek nie. En nog eens verhaalkie is van een man wat by sy vriend sitte in keir op by stoep en voor die ou lees hond. En die hond gee ake nou en dan so jammerhartige tjank. En later ons vraag die man sy vriend na Hoekom tjank daar die hond van jou elke keer so verskrikkelijk? Wat is fout? Hy sê nie, he? die hond lee op een spijker. En die spijker steken sy lyf en maak hom seer, en dis kom hy so tjank. En die man sê nie, hoekom staan die hond nie net op nie? En sy vriend antwoord om en sê, want die spijker maak hom nog nie seer genoeg nie. En dit is hoe ons in ons lewe ook is. Ons bly in daar die comfort zone van ons, En ons wil in die comfort zone bly, tot daar die spiker een mens sier genoeg maak, voordat jy uit die comfort zone uitkry. En ek sê vandag, klim uit die comfort zone uit, vat die risiko en volg jou drome na. Moe nie sê die olifant wees en gloe dat die tou nie gaan breek nie, breek die tou, klim uit en breek. Maak gebeur wat moet gebeur om jou gelukkig en suksesvol te maak. Moet nie toelaat dat vrees jou lewe beheer nie. Mense is basis daar die olifant. Van kleins af word ons gedreig met vrees. As jy nie jou kos eet nie, gaan jy nie poering kry nie. As jy nie luister nie, gaan ek jou pak gee. As jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. As jy nie wil hoor nie, sterk jou kos hy stof, staan jy nie hoek. Ons word gewaarskie, om nie foute te maak nie, en ons word bang gemaakt vir mislikking. Die wereld is geneig om op die negatieve dinge te focus. Mense voorspel mislikkings of teesboot, en hy waardke jou gedierig om nie riskoes te loop nie. Die media bombardeer ons met chaos, geweld, roof, moord, geskinner, armoede en baie baie meer. En so begin ons soos die olifant gloe, dat ons nooit vry kan wees nie. Onthou jy self in beheer van elke besluit wat jy neem. Die strik van die wereld is om jou stadig, maar seker na liefdeloosheid en een sinnelloose bestaan te lei. Mensen wat beheer door vrees en komernis. Amal hoop om enig die heel beste lewe te leef maar men besef dat vandag werkelijk daar die eendag is. Want wat nou gister is weg, voorbij, gister kom nooit weer terug nie, tyd wat onder die brug deur is, is vir altyd daar voorby, jy krij dit nie weer terug nie, jy weet nie of moore daar gaan wees nie, en al wat jy oor het, is van dag en nou, vir oogend is weg, vir kom jy terug nie, maar al wat oorblij en al wat jy het, is die nou, so maak van hierdie nou, hierdie oomlik wat jy inlewe, maak van dit die beste wat jy dit kan maak, Gooi daar die spijkers uit jou lewe uit. Staan op, vanaf spijker af, en wees vry. Breek los daar die tou, en wees vry. Lewe, soos jy veronderstel is om te lewe. Jou lewe kan een avontuur wees, as jy recht kies. Maar voor ons by dit kom, kom ons luister ees nog een stukkie muziek, en ek het vir ons, thuis die boswaal klong hierso, met EEN koppie koffie, zo gaan krijg daar koppie koffie En kei er zo met mij vanmiddag, hier kom hij EEN koppie koffie EEN koppie koffie Kom staan op, bordwater Die zon is nou al op en trek water Smaak na een stunkonsetjacket Wat daarin gefrek het Ik zoek een lekker breakfast met steek en eiers O, een 10 jaar gelede, faal en verveelig. Dis tijd verandering, Dynamic D-Studio biedt aan. Die nietste in haar moeders en neigings. Gebruik net die beste haar soort kredikte. beide mans, sowel als dames te lering, haarverlingings, kleur en vaste golvings. Speciale aanbiedingen vir gereelde klienten. Stiliste by Dynamic Hair Studio is professioneel, doch vriendelijk en ontspanne. Kom besoek ons by ons liewe perceel, gelege in die Hercules Forum gebouw nummer 4, Senterstraat in Pretoria Tuine. Dynamic Hair Studio is ook van maandag tot saterdag. Skakelgerister Philip by 072-546-1681 by 072 546 1681 Dynamic Air Studio die saloon vir die hele gesin die naam wat jy kan vertrouw, Filip by Dynamic Air Studio Dit was thuis die Boswell klong, met een kopie koffie en ek hoop jy die kopie koffie daar ek het so lekker laat is so, en dit is heerlik, ons het heerlik reen gehad en ek storm en dit is so lekker om nou hierdie heerlijke latij so saam te slurp terwyl ek met jou gesels ons kyk verder na die leven op die avontuur kan wees kies, die kies wat mense sal of wil jou leven op verskye maniere beinvloed jy moet echter self besluit en kies wat die beste is vir jou Die sleetel oog goeie kies is, is nie meer as geluk of weesheid of ee skerb verstand nie. Alles kan meer betekenisvol wees en uiteindelik tot jou voordeel uitwerk as jy recht kies. So onthou die kies is, of of goeie kies, se sleetel is baie meer as geluk of weesheid of ee skerb verstand, so jy hoef nie aanstaan te wees om gelukkig te wees nie, om suksestvol te wees nie. Onthou jou lewe is net soos myne. Dit kan een opvindede avontuur wees selfs al woed die storms om jou. Om te begin moet jy besluit hoe jy graag jou lewe wil leie. Een weise eerste kese is natuurlijk om God in jou lewe in te nooi en vir hom te lewe. Dit is die belangrijkste en die meest betekenis voor die besluit, wat jy ooit sal neem. Voor onderstel dat alles wat jy vandag oor jouself en jou leven gegloeid, nie die volle waarheid is nie. Die touwe van jou verlede is heel moendelik lang al nie meer sterk genoeg om jou vastgebind te hou nie. Die een of ander tyd moet jou besluit om dit te breek en vry te kom, want elke mens, ongeacht omstandighede, kan besluit om op te staan en die beste lewe ooit te lewe. Onthoud is jou keese. In die ochend, as jy daar voet uit die bed uit sit, dan kan jy die keese maak. Vandag gaan een wonderlijke dag wees, of vandag is ek nie list vir die dag nie. Ek is nie list vir die mense nie, ek is nie list vir die wereld nie. Dit is jou keese, maar ek hoop jy kies om een gelukkige wonderlijke dag te hee. Begin dier dit wat jou gelukkig maak neer te skryf. Daar is so baie sierknolle in die wereld, mense wat dink die wereldskultere iets. Jy kan ook so voel en jy het waarschijnlijk nog nie geleer om neer te sê nie. Jy wil waarschijnlijk altyd allemaal tevrede staal. As jou saaf lief het, beteken dit jy ach dit wat vir jou belangrijk is van waarde. As jy dit wat vir jou belangrik is, min ach, sal ander dit ongelukkig ook doen. Jy is daarom globaie mense, die wereld skuld hulle iets. Amma loop oor hulle, of niemand hou van hulle nie. Gaan sit een bykie en skryf neer wat vir jou belangrik is. Maak een lysie van prioriteite, van die belangrikste tot die onbelangrikste. Skryf neer wat jou geliefd en opgewone laat voel. Baie van of baie mense sikkel om my antwoord te kry, want die mense weet nie, wat jy werkelijk meer geniet nie, alwaan jy dink is al die dinge, wat die lewe so moeilik maak, maak een kopskyf, vat die quantum leep, ek dag jou uit, dink anders, vind uit, wat daar die huppel in jou stap sal terug sit, vind uit, wat jou een hopskop lekke dag sal laat kree, sê ja vir dinge, wat vir jou saak maak, sê nie vir dit, wat negatief en onbelangrik in jou leven is, en jy sal sien, hoe jou hele uitklik op die leven, in een jap trap kan verander, gy niet jou dag, gy niet die leven, want dit is, hoekom een mens leven, is om positief te wees, succesvol te wees, daar die doel en drome van jou na te jaag, kom ons luister, is nog een stikkie muziek, en ek het vir ons Len Miller, met ons is een op die draad tofel. Let weet my toch wat denk jy van die nieuwe muziek. Hier kom hy. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ons is gemaakt om nie in te pas nie om nie die selfde te dink of te like nie ons is gemaakt om soos die stare in die aand te sky oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. so vaak nou saam in gebiede en verstaan ook saam ons verleden want hier waar ons blijf, waar die dark like the owing of my wo wo wo in, Aksina, in more, i see na the never here more ah nie, moe nie meer weer So vaak nou saam in gebiede en verstaan ook saam ons verlede. Wat hier waar ons blijd, maar die krase antwoord geef, daar genoeg plek vir jou en ook vir my. Van die wees die rentras falso en dit doel verleden. Want hier waar ons blij, waar die krantse aan voelt, geel ons daar genoemd plek vir jou en ook vir my. O, oh, weg nou saam in gebede, en verstaan ook saam ons verleden. Want hier waar die kraatse aanvoort gekeer is daar genoeg, plek vir jou en ook vir my, jy, jy is daar genoeg, plek en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 Vir 'n permanente oplossing, die eerste keer enige area in goud 10, skakel dief nou 083 798 43 62. 083 798 43 62. Miller met ons is een, en ek hoop jy keer nog lekker saant my, ek drink nog heerlik an my koppie latai, ek hoop jou, koffie is ook lekker da, en het jy lekker saant my keir, op hierdie, koelmiddag hier by my, ek hoop jy het ook een heerlik matig middag by jou, maar as het piekie kouder is, traak my traak jy in, as het warmer is, traak my daai, baieke uit, som net nie die hele hemp uittrek, en heeft het nie, maar as die boel doen het ook, dit hang van jou af, dit is jou keese, en ons kyk, volgende op my, spijskaart is, as die liefde dag, vloop, of as die liefde, dag nie genoeg was nie, onthou, ons innerlijke, krijt toch so vinnig seer, ons, is soos glashuise binnenkant wat kan breek as ek lippie daar val of gegooi word. Ons is toch so broos, ons kry seer ons voort, verneder, en ons bou mere om ons harte, om seker te bewaak, niemand het toegang tot ons koestbaarheid nie. Je kry seer, en onmiddellik is daar mere op, je dat niemand in na by jou nie. Maar ons is ook van iets ander, anders in mykaar geweef, ons liefde kan sterk genoeg wees, om daar die af te breek, of is dit nie? Nou kyk myens liefde, soms het mys flerke, soms leed het soos lood in gemoed, soms spoel het oor al jou grense, soos een gol wat jou onverwachts trief, daar tsunami liefde breek, maar het kan ook bouw, liefde is daar die stikkie van iets, waarin hy hart wil vasthou. En dan, ek wonder of jy ook, wat ek al gevoel het, jy het iemand lief, dat het voel as vir jou hart wil breek. Dit is so beklimming van opgewonenheid, en plezier wat jou in die binnenkant voel, wat jou so saam pers. En dan wonder my soms, hoe kan mys liefde beskryf? Die bybel sê God is liefde, Maar dan moet ook een begrip van liefde wees, wat selfs ongeloovige mense kan verstaan. Mense wat glat nie geloo aan enige God of enige sopperweese nie. Liefde is iets wat elke mens so groot behoefte het van die dag wat die mens gebore is. Ons wil hoor, ons is ok en dat ons goed genoeg is. Ons wil hoor dat ons iets beteken. Dit is asof daar een huis in elke mens is waarin die liefde graag wil woon. Jy wil weet, jy beteken iets vir iemand. Jy wil weet, jy het waarde, dat jy waarde het in ander mensese oor. Jy nooi romans in jou leven in. Jy versier jou hartse huis met roosie jy drink wijn, en jy skryf gedigte, jy droom drome, en jy wil dronk van liefde, want jy wil maakie, jy wil iemand hee, met wie jou dag kan deel, met wie jou leven kan deel. Maar dan is daar min, wat die hart so seer maak, soos wanneer die liefde vlop, en jy besef dat daar een hart van glas binnen jou woon, daar die huisie is glas, en daar klip jy die glas gesplinter. genadeloos breek jou hart binnen in jou, jy wens jou meer was sterker, en jou liefde was minner, en as die gebaard gemaakt is, om liefde te huisvries, kan dit daar die pijn van verloore liefde ook huisvries? Ek wonder, ek glo nie, maar jy hart laat hom ook jy voorsie nie. Jy moet sy gove oor jou laat spoel, en jy moet die soud van sy trane ook proe. En nadat daar die hart van jou gebrek, en daar die glas huisie van jou in splinters is, moet jy weer die moed vind, om daar die huisie van jou mooi te maak. Kom ons luister na nog een liekie, en hy is die 915 nog band met Fijnbos. Hier kom hy. Dit leen die Fijnbos as beskaap toe raai. is altyd te bang te bang om seer te kry ek smeek en smeek vir jou om te luister maar ek ek my jou as ek as ek vir jou fluister. die pad is lang die draai is min is ongedraai as die harde om jou spin Onzeker oor wat volgende gaan gebeur Die plant en dieren verander als van die Wacht ek saamkom as jy weg wil gaan Wacht ek omdraai as son khale wach wachlo pasji vir my staan bring jy Dag is leeg en ek sal zoek Dan maak ek het draag En skryf, skryf jou een boel Mag ek saam kom as jy weg wil gaan Mag ek om draai as die son gaan leeg Mag ek wegloop as jy voor my staan Maar in jou slaap skry jy my naam Daar is altyd een kortpak Daar is altyd een kortpak Daar is altyd een eindbar Daar is altyd een kortpak Daar is altyd een, een fijnbos Om je hart te vat Mag ek saam kom as jy weg wil gaan Mag ek om draai as jy gaan leek Wacht ek wegloop as jy voor my staan Drin jou slaap skreef fijnbos my... Is jy op soek na betrouwbare vervoermaatskapie? Vandaag vervoer is jou antwoord Of jy nou trek soos in Bok van Blerk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 Jy is ingeskakeld by net Radio SA en FM Stereo en ek herzond so my korrie met my program Mens Lief, ek is lief vir jou. En ons kyk nou na vriende waarmee mens jy mens jyself oom omring. Een mens behoor te weet dat jy as skiepsel van die almachtige vader perfect geskiep is en dat jy talente ontvang het. Maar die lewe gaan aan, en dan kom die wereld, en vertel jou, vertel jou dat jy nie goed genoeg is nie. En om te oorleef, raak jy daar deel van die groep vriende, waar jy nie rechtig behoort nie. Jy raak nie ees 100% betrokke, by die groep vriende nie. Maar jy word steeds saam met daar die sekere groep gesien, an hulle aksies en jy word geken aan daar die aksies. Wat er vir die of meese waar my jou saaf omring sal jy klassificeer as a hertsvriendin of a hertsvriend wat rechtig daar is vir jou wanneer jy hom of haar nodig het. Is geloof een onderwerp wat oor jy laag gesaas het of is dit iets wat jy deel? Die verhoudings in die vriendskap waarmee jou saaf omring het een groot invloed op jou as mens, jou geloof en jou verhouding met die skepper en ander mense. Wat doen jy as die jy dier moeilike tyd gaan of wanneer die familie midlid na by jou ernstig ziek raak? En as jy as gesin dier baar moeilike tyd is gezondheidsgewees daak financieel, en as daar lid is wat baasiek is, wat doen een mens? Mens bid to die groot geneerseer, en een mens bid to die Heere om een mens te help uit daar duistere tye. Mensen sê, dis juist eens hier die moeilike tye, dat een mens sien wie jou waarde vriende is. En betekker is dit so, en betekker is dit nie so nie, en as een mens kyk, jou familie, dis in die moeilike tyde, wat een mensie familie, jou ook dier daar die dra. En, as een mens kyk, hoe weet jy, dat jou verhoudings en jou vriendskap een is? Denk aan jou beste vriend of vriendin. Weet jy, wat is sy of haar geloof? Sal jy hom of haar saam nooi, na nou ek kaart sal jy, daardie persoon saam met neem na a groot opvoering toe of is jy skam vir daardie persoon? As jy nie sê skam vir persoon, het jy groot werk op hande. Ek sê nie dat jy jou vriende moet weggooi nie, want jou vriende is daar vir jou en jy het ook daar vir, vir hulle wees, maar as daardie persoon een negte vir dit op jou leven is, Raak eder ontslaaf van daardie mense. Omring jou met mense wat positief is. Kom ons luister nog een stikkie mysiek en ees new hero met I won't stop. I won't stop, I can't stop It's always been about you And My head, in my heart, is always been about you If you give me one more chance I promise I can make it right Lately I've been drinking too much I think I might be losing touch Hurt you with those other friends At least that's what I'm getting told You be so good cool. girl this story getting old why you have to be so cool? I you make it right lately I've been drinking too much I think I might be losing touch Hurt you with those other friends and this is what I'm getting told why'd you have to be so cold girl the story is getting old why'd you have to be so cool some me Let weet jy my wat dink van hierdie ligie van New Hero. En laaste vanmiddag op my spijskort het ek hoe om kritiek te hanteer. Elke van ons is betek hier baie sensitief vir kritiek, want amal wil graag komplemente hee en niemand hou van negatieve kommentaar nie. Jy hoef toch nie bang te wees vir kritiek nie, maak dit liwe jou vriend. As jy nie gekritiseer word nie, doen nie waarschijnlik nie veel, nie het Donald Rumsfeld, voormalige Amerikaanse politikus gesê. Die enigste manier om negatieve kommentaar te vermy, is om ergens weg te kryp, so het niemand van jou bestaan weet nie. Kritiek beteken nie noodwendig, jy doen iets verkeerd nie, en teendeel, sukses kan jou een groter teiken maak. Jy kan gelukkig geleer word, hoe om kritische opmerkings so te hanteer, dat het jou nie benadeel nie. Geen mens is maak nie, en daarom kan ons baie uit iemand anders in mening leer. Moet ek nie toelaat, dat vitterige mense in die pad lageer, van jou droom sta nie. Weet, jy gaan opinies van ander kry, maar neem dit met een knipie soud. Wat ek al so verkeer gesê het, is, moet nie dat iemand anders opinie van jou, jou waarheid of jou werkelijkheid woord nie. Jy is die enigste een wat jou werkelijkheid kan bepaal in jou innerlijke en in jou milieu waar jy woon. En een ma moet soms nie kan sê, Kinders is boobas manipuleerders en hy sal woorde en stem toon net rekkies om op jou gevoel te speel. So is hulle van een geboorte af, glo my. Jy wil nie een slechte ma wees nie en daarom gee jy soms toe. Al weet jy is verkeerd. Jy betaal achter een prijs want in die proces verleer jy jouself in een maalkook van negatieve emoties. Druk die stopknop in jou kop en haal een paar keer diep asem. Dit verhoed het jou automatisch reageer op so'n incident en so toelaat dat jou gevoelens jou beheer. Moe dat daar die kleinkie, daar die kind van jou, jou manipuleer nie. Hulle doen het meesterlik van dat hulle gebore word. Voel jy skuldig en kwaad of gefrustreerd oor een uitlating dier naam en emosie te gee, neem een mens einaarskap daarvan en jy kan het op die rechte meer hanteer. Kritiek kan wel noodzakelik wees. Dit gee jou kans om bewuste woord van jou eie onbevredigde behoeftes. Eers as jy by jouself uitgekom het, kan jy proaktief reageer op die beskuldigende uitladings van jou kind. Nou kan jy haar of hom sy behoeftes raak sien en die situasie ook vir haar of hom in die leergeleendheid omskip en dan hoor jy die emosie achter jou manse kwaai woorde, of achter jou vrouse kwaai woorde, ons eerste reaksie, as ons kritiek uit ons levensmaatse mond hoor, is gewoonlik om toe die aanval oor te gaan, dit is een typies Adam en Eva situasie, jy beskulig hom, dat hy die rede is waarom jy so optree, so ontaad selfs die ontskuldigste opmerking, in oor en weerbeskuldigings, en in machtstrijd, waarin jy albei verloorders is, Onthou, jylle twee speel as dubbelpaar aan die kant van die tennis net. Hoe die, jy dink en optree kan keer dat jylle as opponente eindig. Probeer die kommer, vrees of hartseer achter sy of hom onskeindelike woede raak sien. Vra altijd is hy of bezig om sy of haar gevoelens met my te deel of om my mensweesmoedsvillig af te kraak. Som is op oor wat jou om of haar oor sê het. Dit bevestig dat jy rege oor en verstaan het. Probeer om so of gevoelens weer te gee en vraag dan, wat sal in die toekomst vir jou een verschil maak? Draai die woorde om, sê as ek jou recht verstaan, sê jy vir my, hierdie pink pas nie by my haarkleer nie. Of as ek jou recht verstaan, is die skoene te glad om aan te draak In die Maak seker jy verstaan wat jou levensmaat vir jou sê, want die mens hoor soms wat jy wil hoor, hy noem het selectieve gehoor, jy hoor net wat jy wil hoor, soms hoor die mens verkeerd, jy hoor een ding en eindelik die persoon jy om iets anders gesê. Stel is symbolise hekweg aan wat kritiek ontvang en sif doksies en negatieve materiaal bly buite en nie dit wat bruikbaar, akkiraat en belangrik is vir die verhoudingse groei dit word ingelaat. A goeie saafbeeld is jou beste wapen by die werk. Wanneer a collega oordeel oor jou werk of optrede uitspreek, is die versoeking groot om die skuld op iemand anders te pak. So reaksie kan jou echter dier te staan kom. Dit mag gelijk as wie nooit verantwoordelik het aanvaard vir jou optrede nie en nie bereid is om te leer nie. Jy sal minder verdedigend optrede, as jy seker maak dat jy oor een gezonde en realistische selfbeeld beskik. Mense wat negatief oor die self voel, sal enige inzette van een ander op een verwrongen manier interpreteer. Wees stadig om jouself te verdedig en die persoon in die rede te val, maar wees vinnig om te, te probeer verstaan en maak seker dat jy die boodskap recht gehoor het. Sê eder, as ek jou recht verstaan, het jy dit en dit en dit gesê? Dan sê jy seker wees dat jy die persoon nie misverstaan nie. Gee eder te kiene dat jy nie bedreig voel nie en kritiek verwelkom maar terselfde tyd die vryheid het om jou eie siening te heen. Let weet my wat is jou opinies, let weet my of jy positieve nies het, of jy dok een onreid wil voer oor positiewe dinge, positiewe gedrag, positieve gedrag by kinders, net wat jy wil, kontak my en ons maak een afspraak vir my program Menslief, ek is lief vir jou en besoek geris ook ons webverwe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za Die radio speel ook natuurlijk op die webverwe en jy kan met enige saafvon of rekenaar saamkeier en loor geris rond, daar is ook potgooie van die nies en vorige programme en die jy het gemis het, sluit aan by ons Facebook en gaan like ons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 in die kieberruimte wil neem, kontak my geris, ek kan vir jou webwerf bou, en ek kan ook vir jou gratis domein levenslang gee, met 2000 mek kardedruif spasie, 10 epos adresse, en a gratis SSL sekuriteitsysteem op jou webwerf. En Google vereist dit die staat, dat jy a SSL sekuriteitsysteem op het, anders kan jy jou negatief hanteer, Je kan selfs een winkelkie met hierdie sekuriteitsysteem op jou webwerf plaas en veilige betalings neem. Contact my gerwies op ons webbladse contactforumpie onder die hoofdie contact ons of stuur somof my e-post by korybyjunie, koppeltekenle.co.za of korybynetradio.sa.co.za En as jou woorkens wil bemaark, national, international, reedsgedrekte boeken of e-boeken, Dit kan ook gratis opgeleid word op ons webverf. Ga na www.boeket.co.z en loers my daar rond as paar goeie boeke klaargeleid. Jy kan jou e-boeken ook daarop plaas. Dit word gratis weer opgeleid. Contact my geris onder die wofie. Contact ons, vul die vormpie daarin en ek kan met jou gesels oor jou boeke. Het die boeke wat geproef lees of vertaal moet word, Ons kan help, selfs over jou boek in audioformaat op een serie bemerk, kontak gerust vir Kathy, by Kathy, by netradio.sa.co.za. Sy lees jou boek voor met daar die veel stem van haar, en met een prachtige achtergrond muziek. Dit is ideaal vir mense wat siggestreem is, of net te lei is om te lees, wat graag eder na die story wil luister daar saamwewewebverwe of met TuneIn, gaan volgens moet daar op TuneIn ook, jy kan saamker met die enige salfoon, Android, tablet, nou nie daad, plubwetjieslik, vir hoofd bynemen, aai slimfone, rekenaars, koodrekenaars, enig plek, enig tyd wereldwijd, vanaf die hoogste bergspits of in die huis of kantoor, so lang jy toegang to die internet het. En ek groet jy vandag, bly ingeskakel, om 7 uur is Dr. Tini Eilers op die luiggemeed, Oordienking en na nou hom vat Jolanda oor met musiekmandjie suster in vir DJ Elkie. Hulle internet in Namibië is nie lekker nie. Dit is groot breed. Skakel gerus in speelsom met ons op die Facebook bladsy by FM Studio. Soek net of FM Studio gesels bladsy en kuier heerlik saam saam daar of jy kan by Netradio se so Skype kliets aansluit dis. Op Skype soek jy net Netradio Skype klits, en ons keer lekker saam daar. Kond ek my gerus, en geniet die avond verder. Ek speel vir jou uit met kamelse protjas op die tafel, en lekker aan verder. Tot ziens, hier kom my.